بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سوره الكوثر مكي سوره ہے انزول پر ترتیب کی اول صلاۃم سورت 108 اپ نزول کی دا پنځل سم نمبر سورته 15 پس دا سورۃ العادیات نا نازل شوه دا وو د دې سورۃ ترغیب ده اوصاب او حسنه او ته مونځ او قربانی خښې ده نو داوت ورکی وصل لید رب کوان دا رب دغه چې مخکې سورۃ کې تخلیه وا پینزه او صاف قبیحای بیان کل که یکذبو بی الدین یدعو الیتیم لا یخوزو ساہون یمنعون المعون نو دی شورت کی تحلیه بیانی تحلیه منا صفا کول نو تحلیه منا کول کالیه چول کن نو اول دی صفای اکڑا وخوله جامه واچو خولي کالی واچو دې ته تحلیه وي او تهلیه دا مقدم وي په تحلیه خلاصه خلاصو شرط دا ده چې په صورت کې څلور خبرې دي دو مطالبی دی او دوه انعامات دي اوله مطالبه دا نه چې په سول له رب کې منزوکا دا اللہ دا پارا نو دو امداد ہے جوان خر قربانیوکا دا اللہ دا دا دو این آمات را اٹ دی پا دے مقصود دا لرب بے که دے مشرقینو با قربانیو کولا منز بے امکاو نو اللہ پاک دعوت چو اور نو د خصوصیت اور کئی ف لرب خاال د الله د پاره به موځ کوي مې صورتت کې فلیابابدو په بندې به کوي د یو الله غدانیت د باری تعالله داې چې فسې لربیک د یو والله د پااربه عبت کو مو به کو نویم داره چېوهر دا قربانی به یواې د یو والله د پارهه کوکن. دا دو عبادت دي عبادت بدنی او عبادت مالی په عبادت بدنی کې غټ رکن منځو نو غی ذکر کړه نو په عبادت مالی کې غټ روکن قربانی و نو غی هم ذکر کړه نو وانه هرونه د عبادت مالی الله له ک وینې ته کده الله ده پارا کیل نور په سرینو د علی د لانوونه او غ نهقل ک دی چې د نه هر د په سنه لاسونه کېده نو غیر مقلیدینو دی استدللالوکو چې لاسونه پهسینه کېده مو چې کو نو لاس په پهسیږ دی چړی او موضوی غول دی د ځان نه درروغ غورې خو دوان خرمانا اللہ سی خول پا نا حر بندینا دی دا نا حرمانا دا وخانا لالول قربانی کول ایبن کسیر دے قول ترجیح ورکر دا دا این اقل کر دی نو دا دو مطالبی دی دو کاربتو کنو دو این اعماد دي این اعطو این اکل کوسر دا این فارس معنی فيه 16 فارس تو زیاد او په سيريونو د دې نقل کړ دي یو څو تو ديات تاسو ته کوم خيامه نه دا د چمراد د کوثر نه حوض کوثر دي نمانه دا ان اعطیناکل کوثر یقینا مون فیصله کړ د تعالی درا کوله د کوهوزه کوثر حکم نالک مون فیصله وکړه چې حوضه کوثر به تعالی قیامت کې ستاوی او تب اوبس کای دا امام بخاری روایت نقل کین نبی رسول الله ای زپه جنت کې روانو یو غټ نېرو حافتاه قباب الدر المجوف قلتو ما حاضر یا جبریل قال حاضر کوسر الَّذِي عَطَاكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلْ فَعِذَا تِينُهُ مِسْكُنْ أَصْفَر ده غا روایت مسلم امروڑی چه نبی علی السلام دا سورة الستق نبی آئی ویچه حل عمل نمال کوسر فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ عَالَمْ قال هو نهر اعطانيه الله رب ربي عز وجل في الجنه عليه خير كثير فرد عليه امتي يوم القيامه قيامت پر روز ماومت راځي كانيته عدد نجوم كواكب السماء يختلج العبد منه كسنم ما نو هم چې دا عمر ګریو کنا الله یا رب ربي انه من همتي دا زما متیانو انو فايقالوا لك لا تدري ميعاد سباتك اوو اليشي چې دا هغه کسانو چې دو ستا دین کې بدعت شروع کړو تدو نه پېژنې نو نبيه عليه السلام وخيريو کې فسوق قال لهم اقول سوقال لهم سوقال نو مراد د نه حوزه کو سر دی دا یو معنا ده او دا د نبییر صلات او سلام خصوصیت وئ چې قیامت پر خو متیانو ته به وبس کوي دویمقول دا دی چې مراد د کو سر نه خیرې کیر دی او مراد مرادقرآې کریم ان نه او کل کو یقیناً را کردی منگتا ته دیر زیاد فیدیم خیر کسیر ته تا را کردیم الخیر کسیر اللذی اوتی نبیونا صل اللہ علیہ وسلم دولا ابن عباس رضی اللہ تعالی نوئی او دین امراد قرآن دیکن نو قرآن خیر کسیر دی نو انا آتوئنا کلکو سر یقیناً را کردی منگتا تا دا قرآن چاگر ڈک دید خیرون انا قران خیره کثیر <خخخخ> درم کولدانې چې مراد د دین علم دی ان اعطینا الکوثر یقینا راکړ دې مونږ ته علم د قران سلورم کولدانې چې کوثر امراد نبوت دی ان اعطینا الکوثر یقینا راکړ دې مونږ ته پیغمبري تا یقینی د الله پہ ہم برین پینزم قول دا دیں چھے کوسر نمرات جماعت دا صحابہ دے نو انہا آتو اینا کل را کمنگ تاتا کسرت دات باود امت استام کوسر سدیں استا امتیان بڑیری استا مرگیری بڑیری جماعت صحابہ بڑی کن نو دا خیر دے دن بی السلام سای نام دی نو می نام دا دی چې ان نهشان کو هوول تر یقین دوشمن ستا چې د تر د د به چړي پر کړلی شي افتر وویل کېږي شي دا چې دغ جر ختم شي دغه نسل ختم شي یقیناً ستا دشمن منواته دیم ستا دشمن جڑ ختمی دونکه دا نبی علیہ السلام زوی منو عبداللہ نو دا کافرو مشرانو نبی علیہ ته تا ابتر لفظ استعمال کردو ویسا نبی علیہ السلام کو آسی بیا پاتی سکنیش تی و جده مند شونو دا دا مشن بختم شکن نو الله وی چې دغه سړی افطر دی چې دا خبره کوي د حاصب بن وائل ابو جال ابو لهب سنادید قریش ان نشان یې کو هو لابطر یقینا ستاسو د دشمن چې د دجړ ختمیدونکو او دا څو وشوګ ابن کسیروی چې نشان یې کو هو لابطر یعنی عادوک اودا الله پاک دا خبر ورکړ دي چې چا د نبی رسول سلام په شان کې ګستاخي وکړه بغوز او ساته د نبی رسول سلام صحابو ته سپکو قتلل نو الله په دا جړ ختميخه دا رته مونږ یو کناچه ز قران حکم عام ده کین نشانه کول اتر د هغ زمانه سره دا یو زمانه پورې خاص نه تفسیر امن کسیر او تبری دوارو دانا دا نقل کرده ده ده دی صورت امتیاز داده دادو دو خبره وڈی که صورت ده او داده دی امتیازات دی بسم الله الرحمن الرحیم قلی آیو الكافرون لا عبد ما تعبدون اف هم صورت دی د خورآ ترتیب ک یو نه هم دی او په نظول کې دا ل نمبر صورت د اه پس د صورتې معون نه نازل شو دی د صورت د برات اعلان د براتو کا د مشرکانونه مقا دشمنانو سره څ حم کو دشمنانونه لري شه خلاصه دا ده چې د صورتت کې بکټ دی کافرو سره په دری طرریقو او دارې ته زستا معبود نه منم لا عبود نو ما په معنا د معبود الذي تعبدونه لا عبودو زبندگی نه کوم ما داغه کسانو تعبدون چې تاسو یې بندگی کوي نو زستا معبود نه منم سما استا شو معبود جوړارې داو لمقتا دریم یا زاستاسو شرکی طریقه باندې عبادت نکوم نو ما په معنا د طریقه لا اعبود زې عبادت نکوم ما په غوړه طریقه باندې تا بدون چتا سو قائم لا اعبود ما تعبود واستاسو شرکی طریقه را حلال الله الدين الخالص زهه په دغه ریقه عبادت نکوم کوم درم ده دی چې زبه په خپل دی عمل کوم چا بیان بایان د توهید لکم لکوم دینو کوم ین اوستا دپاره په خپل طرق چا هغه شیرکی طرقه ده زه په دیته او سره جوړه او ص نه کوم دی صورتت مقصد کې علماو لیکل د نزول کې چې مشرکانو نبی له سلام سره او جوړه کوله چې دا یو کال زمونږ د معبودانو عبادت کړي ان یو کال ستا استاد معبود عبادت کوو په ستاسو طریقې باندې نو دا ټول لا چې پراتو کا کنه اعلانو کړه دونه ان نشان کو لاتر ستا دشمن ختم میدون کې دی د اییلان د براتو کاه نقل ته ور ته و کاافون کاافران لا آبودو ماتاب ودون زه بندې نه کوم داغو چې تاسوی بندې کوئ ورځې کې دو زله تقرارې را بیا بیا ووی والان تو او نه تاسو اوبې دونه عبادت کوون کی معبود په هغه طریقه چې عبادت کوم زما د عبادت طریقه تاسو نه مانه نو شالو شرکی طریقه ز څنګه ومانه یا زما او تاسو معبود جداده زې عبادت کوم یوازې د نو تاسو عبادت کوي سره د شرک نه دا ځینمن نو بیا لا نه عبادت او معابد دوباره را ی دوباره راوړل چا ویلي کې دا تکرار دی تاکید د پاره مفسرین نو دا تقرار نه دی دا یوه نه حالی حالیدا آیا یوه نه په استقبالی دا الله بو د ماته عبادتون عبادت نه کوم په هغه طریقې چې تاسو کوئ والله نهې ما بد او نهځده ک بیا بعدت کوون کې ماتاب بوددو ما بد پاه طریقه چې تاسوې بعدت کوئ اوس هم نه کوم نو بیا ی ن کوم او نه استقبالی دواړه او دا حسمن لیل ما ده چې تم خ مشي بیا را پسې نه دوټو خبره او نکه که نه نه بیا بارو اخرا مذاکرات په در سره کهله جلته زنانه ته ویللی چې سخته خبره کوو قلنا قولا معروف فلا ت بالقول بال کوول فیت معل پقلې مرض نو که دلته تاځان لږ چې خیر دی جی. خیر د کې او غلا ړه په داتا منې خور کې خبره ده او خیر د کې اوورځ الا ويړله د خلکو د کولو د پاره او خیر ده کې ورځ په جمعات کې ګرځو کنه ګیره خو به و ساتي کنه اغه پټکه به په سرکړه چې بیا پټکی سره غړيږي اغه لا جدا کفر ده نو دا ماده خاط مکه ښه نرمه خبره مکه وایي څنګه د وذل راوړد نه حالی حالي او نه په استقبالي ولا انتم اعبدون او نئی ت Васو عبادت کن Wheel. چسے عبادت کن dow us. نئی نئی مزہ عبادت کن کن بنени clickedکان طارق کن امتعند آزا تhesتfolہ گزند کردو anみ talường فل gr Saints Motherтр. امتحال سل馬ة SLT. قبل عام طارق کنцев destroyed keep miljo destru planet. سلAY advis language کنim Tout it possible. قبل ولیتین دین زما د پاره زما دین دی زما دین کوم نه دین اسلام دین توحید نو د دین اسلام نه چې څومره ادیان دي دی. هغه کې نصرانیت يهوديت مجوسييت پیرنګي تو مشرکواله عبادت الالوسان دا تمام ادیان لګوم دین کوم کړهان فذوجه حدیث کی راضي چې کفر و ملت واحده کفر ټوله دین دی که یهودیتی او که او که جمهوریتی دا طولیه او شیده خو اسلام چیده نو آغای یهود الکفرو ملتن واحده کفر دا دین یهوده غس لکم دینو کم ولی دین ندا مانانا دا چیزه تاسو کفر کوئی او زبا اسلام کیه مکن دا خو دا داوت مقام نده اصل کې دا لکم دینو کم ولی دین دیتا متارکه بعد البیانوی چه لکم دینو کم ولی دین ما خطاست اخپل زمداری پورکڑا دین میں ارتبایان کرده نو پکار دی چه وی مانه خوکن نی مانه نو زخپل دین تاو نه نپریدم گوی زب اخپل کار من عمل کوم تا دیو جا باز مپسرینوی چه لکم دینو کم که دا جزاو دین دا لا کوم دین کوم تاسو ته بدلس تاسو دې دین مه لایيږي او ما ته د دین بدله مه لایيږي تاسو ته الله جانم راکې کئ شرک کفر کوي نو مالو به جنت راکې زه توهید بیانو دا جزاو او عمل مراده تفسیر کرتے دا دا ماناکې او ایدا اعلان ده د دا تارکه ده دته سلامو المطارکه بعد البيانوی د بیا مو انسوخوالی تاجهت نشته بعض مفسرین وای چې دا منسوخ ده بیا آیت سیف دا سیف آیتونو دا منسوخ شې ده کوم د کتال آیتونه چې راغلي او منسوخوالی تاجهت نشته نه آیت محکم ده په خپل محکموالی کې باقی ده ک ولکم دین حکم ونیذین ستاوز دا پارا بدلا دامل ستاوز دا زمان دا پارا بدلا دامل دا شورت ممتاز دے پہلان دا متارکی پہلان دا بی کارت سنگ چلو څنګه بس کو خیال اللہ خیر کی نواز شیر حب خان مولا ننمیس ناشنا تشریع نکڑا زب اس بکنو بیا شا اللہ خیری صباب ختم کو دعا گانے الله اللہ دے خیر کی سار بے انشاءاللہ ختم ہوکو اعوذ مللہ من, من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر ہو انہو کان توابا سورت النصر دامدنی سورت دے دو قرآن ترتیب که یوصل لسم صورت ده پس ده کافرون نا اوپ نزول که یو یوصل صور لسم صورت ده پس ده سوره توبه نا نازل شوه ده قرآن صورتونو که ده آخری صورت ده په ده وجه بنده دیتا صورت التودع ده رخصتی صورت ورته ویلے کی دعوت دی صورت زیر ورکولی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ربت ادا دی چھ مخی صورت کے بائکات اعلان ہوشو نو دلتا اس فتحہ کامیابی اور کئی کہنے چا تب بائکات کا. نو اللہ وطالہ کامیابی رائے کی پا دے چې رے گا ن مارکیه صورت ده صورت الممتحنه نو صورت الممتحنه کې وی بایکاټو کاغن یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدو وکم اولیاء ورپسې وی سوره صف کې الا مؤمنان الفتح او برې ورک معفا الله وعلى رسوله الله پاک مؤمنان الا کامیاب ورکړه بارې ول ورک نو دلته مخکې به یې کاټ دي نو وس او نصرت د کامیابی زیره او ورکې دایو رب دې خلاصت دی صورت دا دیکی دری زیری دي او دری حکمو نے دی او آخر حکم کر دی پا استغفار سرا جزا اللہ استغفار ہوا ہے ازا جا آنسر اللہ کلچ راش مدد دا اللہ والفتخو او فتوحات راشین مراد دو الفتخنا نصرت تا اللہ تعالی دی پا عرب و پا قریش و بندی اللہ دا نبی ری صلی اللہ علیہ غالب گا او دا منشد رسالت واہ هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحاق لیو زیرہو علی الدین کلی ہی که تمام وادیانو غالب کیګل نو مراد د فتح او فتوحات عامه مراد دي ها مکانه به اره مکانه فتح ده یا مراد د فتح نه فتح مکان مراد ده تر خیبر پورې جنگونه چې شو غزوه احزاب احزاب پورې دا اقدامي جن... دا دفاعي جنګونه او کافرو به جنگ کو و... نبی عليه السلام دفاع کوله لکه پدر کې کافر راغليو کو خود کې کافر راغليو په احزاب کې کافر راغليو او د احضاب نه پس نور جنگونه تشېدي نو هغه اقدامي شېدي کافر واده کړه او په واده ما تکړه نبی عليه السلام په مکه چړایو کړه ودما کې نه پس سوار لځره خلق په اسلام کې داخل شو ذو نصر الله والفتح ده الله مدد او ده الله کامیابی راغله نو عزیز دې ورهایت الناس او بوینه ته خلک يدخلون في دين الله يفواجم چې دندگی کې به خلک په دین د الله کې افواجه ډاله ډلیم دله د خلکو په اسلام کې راشي چې فتح دادا چې اسلام عام شو تفسیر مدارک وې چې دنیا په توحید روخانه شو او شرک ختم شو دغه ته فتح ویل نو ځریاو امیر دې فسبح بتحمد ربک پا کې با نو پسې وتونودخ بل رب سرا واستغفر هو با خنه وغواړه ده الله نه انه كان توابا يقين ان الله ده توبه قبل ان کي مهربان غور ديته زيره دي وکاله ده سورت نازل شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ غټو صحابه و, و جوړل نو خلک ایرانสู่ چې جاړی وله دا خو الله زيره راګه چې فتوحات پر ازي دین بغالب شي ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې دا صورت کا دین کامل شو دې صورت کې الله نبی رسول الله په ځیما باندې چې ډیپټي نه راکېږي خودل ته وي جزان الله تنه از دې ک کنه سبح به حمد ربک واستغفره دا او صاحب دې په دې سره قربت راځي نو ځان الله تنه از دې کوا نو صحابه د دې نه زيره د دنیا ګړنه ليو چې دا دونیوي خوشخبری ده خوابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو احلم الناس بالقرآن نو اغداد آخرت زیر او گنا چه بستاوس الله طرف تا رتلو وقت نزده نو تا زان اللہ تا نزده کا دیو جن دلتای حق تسبیحاتو ایلی پا صبیح بی حمد رب بکا و استغفر چه پا دیسر قربت راضی اللہ تا. یونس علیہ السلام من امتحان را وست الله یونس علیہ السلام تسبیحات و لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دد قربت ديګن ابوبکر صدیق په دې و جړل چې بس نبی علیہ السلام بوسته دنیا نه رخصتیږي دا د دې اظهار یو ځل نبی علیہ السلام کړو چې ان الله خیرا عوضن الله یو بندته اختیار ورکړل چې دنیا کې اوسه کراځي نفختا رما عند الله ناګه خو کړل چې کوم د الله سره حنا ابو بکر صدیق په جڑا شو حایشه رضی الله عنها وي مونږ الپو شو جنبري سلام لاړ فکانه هو المخير ا اختیار ولا چې الله ولا ورکو تاسو هغه نبی رحمه السلام او نو دی صورت کی اول دری زیدی دی نصر الله والفتح ورائت الناس ادخلون پی دین اللہ افواجا دکا امیابیانی نغصور تب تور تشکر منی فصبیح بحمد ربک وستغفر ہو انہو کان توابا حدیث کی رادی چه عمر رضی اللہ عنہ بازانسرا دا قرآن پوہ خلق کینول مشاران بنا سو یو پکې نوجوان الکو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی نو نور صحابه وې زمون ځامونو ته دی आवाज نه کیو دا عبد الله ابن عباس ته مشاران سره کی نه قرآن دې لوی کتاب دې قرآن د وجنا عزت ورکی خلق ته الله پاک دا مره زلانو دا خبره محسوس کړه نو دا, دا عبد ابن عباس زلانو مووجود غه کې دا خلکو نه ته پوسوګه چه زاجا رسول الله سورت څه مطلب دی نو حضرت هرچا اوه چې تسبید او فتوح دا وزيره دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی نو ورته وي چې ما تخکاری چې دا اجل او رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ دا نبی له سلام ده نهټه د مرګ اعلان دی اومره عمر رضی اللہ نووی چه زم دا غا خیال میده نعو رسول الله صل اللہ علیہ وسلم نو دینه معلوم اشوا چه دا زیره دیں خدا دا خیرت زیره او پده ابو بکر صدیق پو عشیو رضی اللہ تعالی نو نو عام دا دنیا زیره گنه او دا اخروی زیره بشارت اخروی ہو باقی دا صورت اخیری صورت دې د قران نو دا زې دې امتیاز دي دا دې دا, دا, دا جملې دری زیری دری وامر دا ټول د دې امتیازاتو کې دي